Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin Lahul hamdul hasan watana'ul jamil Yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika amma baad ihopenzi jazallaahu luqaytu abu thuiba kwa mulakhas ya darasa ya jana kwa ni ndani yake fawaid اقول جزا الله alakh falabil abu thweiba mwezimu subhanahu wa ta'ala amjaze zakhiri kwa kutufanyia mukhtasar wa darasa ya jana kwani ndani yake kuna faida kwa walahudhuria ni ukumbusho kwao na kwa wale ambao kuwa hatukuhudhuria imetueka katika sehemu ya, ku, ya kutambua na kujua darasa imefikia wapi na niyepi alotajwa katika darasa iliyopita tuendeleeza ad katika kitabu bulughul maram cha mwanachuoni alhafid hafidh ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika darasa jana tulichukua ahadii nne hadithi nne katika kitabu al -janaza hadith zinazofungamana na yanayopasa kufanywa kwa yule ambekuwa yuko katika kujiandaa au maandalizi kwa ajili ya kuiaga hii ulimwengu tulikomea katika hadithi ya nne hadithi ya abi huraira Allahu anhu alosema mtume sallallahu alayhi wasallama laqina mawtakum la ilaha illa allah rawahu muslimun wa walakin isheni mautakum wonyekufa mingo ni mwenyu yani amboku wa tayari wakata roho wakumbusheni la ilaha illa allah tamko la shahada qala al alayna wa alayhi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al wa an ma'qib ibn yasar radiyallahu anhu anna an sallallahu alayhi wa sallam اقراوا الا موتاكم ياسين رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان هني حديثي تانو انا مفงامانو نحديثي ilotangulia ya abuhureira laqinu mautakum la ilaha illa allah fil yanakuwa hadithi ya jana lakini mmoja wako la ilaha ila allah ni halithi ambokuwa imethubutu na imesihi na tumehimizwa kufanya hivyo kuwatamsha au kuwakumbusha wenye kufa miongoni mwetu waumini tamko la shahada ili iwe ndiyo kilma ya mwisho ambokuwa ataitamka anapoondoka huku limenguni ama hadithi ya leo اقراوا على موتاكم ياسين وصومني ميتويهم ياسين يعني سوره ياسين هي حديثه مفقيه الامام ابي داود النا النسائي النا الحافظ ابن حبان النا اكيصحيحها ولكن حديثي انازو الا كذا كون تصحيح يا ابن حبان يا حديثي انا اولجفو انا اولجفو ونحوون ونجين ambao كون الحديث ووصلوا ان حديثي هاي قال الحافظ الامير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث الى katika hii hadith kunazo ilal alilla ni dosari ambalo kuwa likipatikana katika hadith au sababu ikipatikana katika hadith inaidhoofisha kunazo sababu zinazopatikana katika hii hadith yenye kuifanya kuwa ni dhaifu kinyume na alivyo wa sahihisha mnachuoni ibn Hibban na mnachuoni Wamtaja al-hafidh ibn hibban katika kusahihisha kwake ahadith ni mlegevu yeye ni mlegevu mara nyingine huwa ni mwenye kusahihisha ahadith ambazo kuwa ni dhaif posa kitabu chake aiyo sahib ibn hibban inazo ahadith ambazo kuwa ni dhaif na ilhali azisema au azihukumia kuwa ni ahadith doi, eh, ni, ah, ni ahadith hi hadith akhrajahu al-imam ahmad wa ibn min hadith sulaiman at-taymi an abi uthman hi hadith amitha ja al-imam ahmad katika musnad kutoka katika njia ya sulaiman at-taymi an abi uthman nahuy abi uthman laysa binahdi ambei kuwa ni thika abi uthman kuna mazungumzo hapa an abihi Aipokea Abūthmān kutoka kwa babake. an 'aqal ibn Yasar kutoka kwa sahābi, māqala ibn Yasar. Asema, Walam wa lam yaqul an-Nasā'ī wa 'an abihi, Imekuja katika mapokezi ya imām an ya hii hadith, na Ibn maja hawakusema kuwa Abūthmān aipokea hii hadith kutoka kwa babake kinyume na njia ambayo kuwa ameitaja amba al Ibn Ḥibbān wa'allahu wa ibn al-qattan na ibn al katika wana wakubwa wa hadith ameitia illa hii hadith bil ibtirab. kuwa ina mkanganyo ndani yake ina mkanganyo wa maneno mara husemwa na Yasin au sura zinginezo ibtirab na hii ni illa inapopatikana katika hadith basi hadith haiwe ni sahihi Mtu mmoja akawa ana maneno kumi Ichukuliwe ipi katika maneno yake? Huyu maneno yake huwa si yenye kuzingatiwa mara nyingi bali huwekwa kwenye mizani. Mtu ana maneno zaidi ya mawili katika jambo moja. Hili mfanya mtu huyu kuwa maneno yake kila inapokuja watu huangalia na kuipa mtizamo tena kwa mara ya pili na mara ya tatu ili kuhakikisha usahihi wake. Fafil fil hadith fi ihtirab katika hii hadith kuna mkanganyo wal waqfi jambo la pili ni maukufu maukuf ni usemi wa sahabi wala si usemi wa mtume sallallahu alayhi wasallam na hukumu ya kisheria huchukuliwa kutoka kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna ambekuwa ana idhini ya kutoa hukumu katika dini hukumu ya kisheria fasina kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallama hili ila nyingine kuwa hili ni maukufu haiwezekani sahabi akatoa hukumu wasomeni mauti yenu ya sura yasin na fasina ya kumrejelea mtume sallallahu alaihi wasallama wabijahalti hali abi uthmana kadhalika jambo la tatu katika ila za hadith ni kuwa huyu abi uthman Ye ni majhul hali yake haitambulikani hali yenye kumfanya kuwa ni mwaminifu au mwenye kukubaliwa haitambulikani wanachooni hawajamtambua huyu Abuthman ni nani huwa majhul wa abihi kadhalika ye katika hii mapokezi ya ibnu Hibban ye alipotaja na an abihi anapokea hii hadithi kutoka babaki babaki kadhalika ni majhul hizi ni ila zapo zime zimepangana zote zafanya hadith kuwa ni dhaif wanukila an al-Darqutni wanukila an al annahu qala na imepokewa au imenukuliwa kutoka kwa mwanachuoni Abdul Hassan al-Darqutni kuwa asema hadha hadithun mutwaribul isnad Hii hadith katika mapokezi yake au wapokezi wake kuna mkanganyo kadhalika majhulu almatn na matni yake yani tamshi matamshi ya hii hadith kadhalika ni majhula haijulikani wala yasihhu wala haisih sio sahihi sio sahihi hukmu hukumu ya hii hadith kabla hatujazungumzia ahkam ambazo kuwa pengine watu waweza akachukulia na akafanyia kazi Endapo itakuja hadith na hukumu juu yake ni kuwa ni hadith ambayo kuwa ni dhaif na wala udhaifu wake hauwezi uka ukaisaidiwa au uka ukaunganishwa na hadith nyingine ambayo kuwa itairekebisha au itaipatia uzito na usahihi basi hadithi hiyo haitakuwa ni yenye kuchukuliwa hukumu kutokana nayo mfano wa hadithi hii kadhalika imekuja katika musnad imam ahmad hadithi ya sofwan qala kanat almashaykha yaqulun walikuwa mashekha asema sofwan walikuwa mashekha wakisema idha qira idha quriati yasin indal biha anhu huwa yule maiti au mwenye kufa huwa ni mwenye kuhafifishiwa sakaratul maut walikuwa mashehe wakisema kuwa yasin eywa, kanu كانوا imekuja katika sigha hii walikuwa wakisomea maiti au wakisema akisomea maiti yasin basi hukafifishiwa sakarat wa asnadahu suahibul firdaus an abi wa abi na imekuja katika ah uh, sahibu alfirdaus al asema kuwa hii hadithi imekuja katika kat njia nyingine ya bidardah na bidar kuwasema qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama ma min mayyitin yamutu fiyqra'u indahu yasin illa hawna allah alayhi akifa mtu kisha akasomewa yasin basi huwa ni mwenye kukafifishiwa imekuja mapokezi mengine kutoka kwa masahaba wa wila na abi dharin amehtaja swahibu al firdaus al dailami asema munachuoni al amir as-sanani wa hadani ma qala ibnu hizi mapokezi mawili kutoka kwa bidardaa na bidharin ni zenye kuunga nam na kuipa nguvu hadithalo itaja ibnu min anna al murada bihi al kuwa anayekusudiwa mautaa kum ni almuhtadar yule ambekuwa yuko katika kukata roho wa huma asrahu fi dalika mimma stadalla bihi na mapokezi haya yako wazi zaidi kuliko ila ambekuwa ameitolea ushuhuda au amestadili nayo ibnu hibban Maneno haya ni kuwa hadith aliyotaja ibn hibban ni, ni hadith ambekuwa ni dhaif hadith ambekuwa ni dha'if walakin ina mapokezi mengine ambaye kuwa yaunga mkono kuwa aliokusudiwa mautakum ni mwenye kukurubia kufa wala si almayit mautakum kama ilivyokuja katika riwaya ibn Hibban bali ni almuhtabar, yule ambaye kuwa ni mwenye kukata roho yafahamika kutokamana na mkusanyiko wa hizi ahadith ni kwa usahihi ni kuwa ambaye asomewa Qurani ni yule ambaye kwa yakurubia kufa wala si ambekuwa kwa ameshafariki kama ilivyo kutokamana na hadith ambokuo ni dhaifu watu wengine wameendelea wameenda kuchukulia hii hadith na wakaifanyia kazi wameichukua hii hadith na wakaifanyia kazi utapata kuwa ashazikwa mtu kisha husimama watu na aka eleke sana tumsome na ukimuuliza hoja nini atakutajia wepa si kuwa hiyo hadithi ambayo naitumia inazo illa kadhaa ndani yake haifai kutumika haifai kutumika Ila zile ambazo kwa zimetthubutu hadith ndiyo kutoka kwa Abidardana Abidhari radhiallahu anhuma ni hadith ambazo kuwa zina uzito walakin za kusudiwa ndani yake ambaye kuwa anakata roho hundi amekuwa asomewa wala si asha ashakufa kwa hivyo mafungamano baina hadithizi mbili ni kuwa tujue maut au mzeit wa Kiislamu au mwenye kukata roho atakiwa alakinishiwe kalimatu shahada la ilaha illa allah na inta na kama itakuwa sahali pale moyo wake tayari aonekane yuko katika sakarat aweza akasomewa suratu yasin suratu yasin nunala asisomewe baada ya ee kufa au baada ya ee kuzikwa <coughs> imekuja katika hadith nyingine ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu yustahab qira'atu surati ar-ra'd wa fa in dhalika yukhaffifu anil imekuja mapokezi mengine hadithi ya ibn Abbas au athar ibn Abbas radhiallahu anhu aywah kuwa amesema yapendekezwa yusahabu yapendekezwa asomewe almayyit namu mwenye kufa au mwenye kukata roho raad akrajahu ibn Abi katika musannif wa fihi aidan an imekuja katika Mapokezi mengine kutoka kwa uh, Ashaabi kana al-Ansar yastahibuna an tukra indal mayit suratul bakara walikuwa al-Ansar wakazi wa mji wa Madina wakipendekeza asomewe mayit in suratul bakara suratul bakara asomewe mayit alhasulizi ni athari ambazo kwa kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhim ajmain sura tofauti تفوت اما الرعد أو البقرة او سوره ياسين ولكنها سمه ابدا يكفى كيشا كتاجى الحافظ من حجر رحمة الله تعالى عليه الحديث السادس ketika كتاب الجنائز ان امي سلمى رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمى وقد شق بصره فاغمضه ثم قال إن الروح اذا قبض اتبعه اتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا لانفسكم الا بخير فان الملائكه تؤمن الا ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمى وارفع درجته في المهديين وافصح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه رواه مسلم هي حديثيا سته kutoka kwa ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها اسما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة ثم صلى الله عليه وسلم اليئ الى في جبه ابي سلمة وقد شق بصره نا الى قد شق Basaruhu macho yake yashakodoka yani amefungua ya macho Bimana anakata roho faagmadha hu mtume sala wassallam akawa ni mwenye Vifinika macho yake thumma kala kisha akasema inna ruha idha kubidha ittaba'ahu albasar moyo mja unapochukuliwa basi macho huwa ni yenye kufuata yani huwa ni mwenye kutizama kule ambako kwa roho yake ilekea aliposema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallama fa baj janasu min ahlihi watu katika nyumba ya Abisalama wakapiga kelele Mayoe kwa kuwa hii ni dalili kuwa Abisalama amefariki wakaingiwa na huzuni wakaanza kulia mtume sallallahu alaihi wasallama akawali akawaliwaza fakala la tad'u ala anfusikum illa bi Msiziombe nafsi zenyu ila la khairi. Msipize nafsi zenu, ni khair. Fa innal malaikata tu'minu ala ma takulun Kwani mnayasema mna malaika husema amin kila mnachokitamka katika dua malaika husema amin Thumma qala Allahumma ighfirli Abi Salama kisha akamuombea Abi abisalama Allahumma ighfirli Abi warfa' darajatahu fil mahdiyin. وفسح له في قبره ونور الله فيه واكلفه في اقبهه هي حديث من قول صلى الله عليه وسلم وقد او قول يا ام سلمة وقد شق بصره قال الأمير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يقال شق الميت بصره حسمه ketika لغه الكرب kuwa maiti amekodoa macho yani shaka amekodoa macho idha hadarahu almaut pindi mauti inapomfikia basi huwa ni mwenye kukodoa macho yake waswara yandhuru ila shay'in la yartaddu anhu twarfuhu ikawa halegilegi macho yake hapigipigi macho yake bali yanatizama katika sehemu moja Shaka basaruhu au shakka almayt basaruhu huwa ame kodwa macho pasina kulegalega asema wafi ghumati sallallahu alayhi wasallam turafu dalilun ala istihababi zalika na pale mtume sallallahu alayhi wasallam alipozifinika macho yake faaghmadahu alipozifinika ni dalili ya kuwa ni jambo la pendekezwa pindi utakapohudhuria katika kifo cha mtu na uka hakikisha kuwa huyo ashakata roho na ukaona kuwa macho yake yamekodoka basi jatakiwa uvifinike macho yake wafinika vipi namu Warejesha kope za juu chini Warejesha kope za juu chini kama vile a kabla hazija kauka kabla hazija kauka kwani akiachwa baada ya muda kidogo Zile macho huwa nzenye kupoteza ile unyenyevu, maji Naam, ya macho upotea kisha huwa ngumu tena kuziba. Yatakiwa moja kwa moja uwe ni mwenye kuvirejesha. Kwa hivyo kuna upendekezo au mapendekezo kwa kupitia tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wakada jamaa alaihi al muslimun asema alamir sunnani na hili wanachuoni wa Kiislamu wamekusanyikana wameafikiana juu ya hilo kuwa maiti atakiwa macho yake yao ni yenye kufunikwa wa rahimakallah wa kad allala fil hadith dalika albasara yatba'u arruha na imekuja katika hii hadith illa ya kufanya vile ni kuwa macho huwa ni yenye kufunguka pindi moyo, kuto, moyo hutoka kwa ni macho huwa ni yenye kufuatana na roho hufuata na kuutizama Moyo unaelekea wapi? Naam. Ndipo saliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna ruha itha kubida basaru. Moyo unapo au roho inapotolewa basi macho hufuata kwa kutizama. Na hii hadith ni dalili ya anna ruha anna al-arwaaha ajsaamun latifatun mutahallilatun fil badan kuwa roho za wanadamu nam roho za wanadamu ni ajisam ni viwiliwili fulani latifatun ambazo kuwa ni za kisiri mutahallilatum fil badan ziko ndani ya mwili wa mwanadamu ni kitu ambacho kuwa kiko ndani ya mwili wa mwanadamu watadhhabul hayatu minal jasadi habihi na uhai wa mwili huoni wenye kuondoka roho hiyo inapo inapoondoka roho ambayo kuwa watu wanaulizana nini hii hadithi sheria kuwa ni kitu ambacho kwa kimo ni ya mwili wa mwanadamu pindi inapotoka basi mwili huwa ni wenye kufa walaysa Arban kama yakulu akharun wala si kitu ambacho ni ardha. baadhi ya watu wanaitikadi tofauti tofauti kuhusiana na na roho ya mwanadamu wengine husema kuwa ni mashetani, mashetani yake au pepo zake na maneno tofauti tofauti la siizo bali ni kitu ambacho kuwa kimo katika mwili wa mwanadamu kinapokuepo basi mwili huwa ina uhai na kinapondoka basi mwili huwa ni yenye kufa wakadhalika katika hii dalil katika hii hadithi fi dalilun ala annahu yud'a lil inda mautihi. Hii hadith tuashiria kuwa pindi mtu anapofariki basi atakiwa aombewe, kama alivyo muombea mtume sallallahu alayhi wasallam abu salama wali ahlihi wa aqbihi na tkiwa unapomwombea maiti muombe kadhalika ahli zake maiti wa aqbihi na vizazi vyake bi umuri al-akhirah wa dunya waombea khair za dunya na akhirah kama alivyo som alivyo sema mtume sallallahu alayhi Allahu allahumma ighfir li abi salama ya allah maghfuriy abi salama warfa darajatahu fil mahdiyin maghfirie madhambi yake kama alikuwa na madhambi naam ama kama kunayo warfa darajatahu fi al mahdiyin na unyanyue cheo chake awe katika al mahdiyin al mahdiyin ambao kwa wameongozwa ambao kwa mwezingu subhanahu wa ta'ala amewapa hidayah mjalie awe pamoja na walioongozwa na allah subhana wa ta'ala kama jinsi ambao tunavyoomba siku zote katika swala zetu ihdina as-siratal mustaqim wafsah lahu fi kabrihi. na umpanulie katika kabri yake umkunjulie katika kaburi yake kwani kaburi huwa ni yenye kudhikishwa kwa maiti mtume sallallahu alaihi Aka akamwombea bi salama na Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala amfanyie fusha na upana katika kaburi lake wanawirlahu fihi na umtilie nuru katika kaburi yake kwani kaburi huwa kinagiza kule ndani kunagiza giza hufi khulufu fi akibihi. na umjalie katika dhuria vizazi vyake wema kama yeye au bora zaidi ujalie katika vizazi vyake watu ambao ni wema katika hi dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna habari yanayoendelea ya kule makaburini ya yale ambayo kwa yanaendelea kule kaburini mtu mu'min ni mwenye kusadiki hayo mtu mu'min ni mwenye kusadiki kuwa kaburi yufsa wa uyadhiyak kaburi huwa ni yenye kupanuliwa na huwa ni yenye kudhikishwa وكذلك mtu mu'min asadiki kuwa kaburini kunayo giza kama vile vile kunayo nuru wa mtu mu'min huwa ni mwenye kutiliwa nuru katika kaburi yake ama saw so mu'min basi huwa ni jiza na mwanzo wa adhabu hii hadith ameitaja al-Hafiz Hajar katika kitabu Janais kwa nukta muhimu au nukta mbili muhimu kusiana na mayit. nukta ya kwanza ni kuwa atakiwa au ni mwenye kuzibwa macho na nukta ya pili ni toka pale anapokufa basi Mtu awe ni mwenye kumwombea maiti wa Waislamu, ima maiti yake au maiti wa Waislamu kijumla jumla ambekuwa amepata habari kuwa amefariki, watakiwa uwe ni mwenye kumwombea na dua kama hii ambayo kuwa imethubutu mathur kutoka mtume kwa Mtume صلى الله عليه ni bora, kwani ni Mtume صلى الله haombi ila kilichokuwa cha khairi, haombi ila kilichokuwa cha khairi. <coughs> Naam كيش اكتازج الحديث الثابث تفضل الحديث الثابت عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حابره متفق عليه اجا حديثي الثاب ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها امبوكيه حديث ماتت عائشه مكه صلى الله عليه وسلم Asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hina tuufia pindi alipofariki Sujia Biburdin burdin habaratin alifunikwa kwa blanketi au shuka habara habara yani yenye michorozo au yenye mistari juu yake kalima alhibara alhibara ni aina ya nguo au shuka ambayo kuwa ina michoro juu yake inayo mistari juu yake ndicho ambacho kwa mtume sallallahu alikuwa ni mwenye kufunikwa nayo alipofariki na tasjiyah kach kalo ga ki arabu at taghtiya wznanan wamanan at tasjiyah at taghtiya nikufunika sujiyah aiyo wat tasjiyah ghutya wat taghtiya alikuwa ni mwenye kufunikwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam alifunikwa na hii burda ambayo kwa ni hibara لانه hukana من احب اللباس اليه صلى الله عليه وسلم ان يكونني في مافازي انبقوا mtume صلى الله عليه وسلم اكيبدا زايد ديبوسا همنا رضي الله عنه اكا ني من يويشكو نا كمفني كمفنينا Fima تقطيه Asema الغسل فيما يظهر اسما المنطوني الها... آ... الامير صنعاء عليه ya dhahirika dhahir ni kuwa ni kabla ya yeye kuoshwa mtume صلى الله عليه alifunikwa kabla ya watu kuja na kuanza kumuosha قال alimamu النووي fi sharhi مسلم ataja mwanachuoni al nawawi katika sharhi yake ya sahihi Muslim innahu mujma'un alaiha wanachuoni wameafikiana juu ya hilo kuwa maiti anapo, mtu anapofariki atakiwa afunikwe wa hikmatu hisyanatu siyanatul mayit auratihi, anil intishafi wa satr anil na hikma ya kufunikwa maiti pindi anapofariki ni nini siyanatul mayit anil ni ili kumsitiri huyu maiti asiwe ni mwenye kufunuka maana pale katika sakarat. Naam, mtu huenda akao ni mwenye kurusha mikono au na miguu mpaka akao ni mwenye kufunukwa. Yaani na nguo na kurukwa na nguo, basi atakiwa awe ni mwenye kufunikwa na shuka nyingine juu yake ili awe ni mwenye kusitirika. Kawalatakun tasjia baada nazi bihi alati tuwfiya fiha la an la yataghayyar badanuhu bisababiha. Na kadali kwa na chuoni wasema hikma nyingine ya kufunikwa maiti na shuka nyingine ni kwa ajili ya mwili wake usijekawa na mabadiliko baada ya yeye kufa asiwe ni mwenye kubadilika harufu au ikawa ngozile haziwezi kuvuliwa baada ya kufa maanake viungo huwa ni zenye kukauka au wengine akramanallahu jamian huwa ni wenye kufura na mwili wanza Kufura basi zile nguo zatakwa ziwe zenye kuondolewa kuvuliwa kwa haraka na awe ni mwenye kufunikwa na shuka katika wakati ambao kuwa watu wanafanya maandalizi ya jinsi gani watakuwa ni wenye kumosha hii hadith au hii athar ya umul mu'minin radhiyallahu anha ndelele kuwa atakiwa wa mtu anapofariki tu basi awe ni mwenye kufunikwa na zile nguo ambazo kuwa alikuwa nazo ziwe zenye kuvuliwa ama Mtume صلى الله عليه وسلم alijafuliwa mavazi yake? La, hakufuliwa. Kama itakavyokuja katika haditha ambazo kwa au wengineo yatakiwa aone wenye kubadilishwa na wafunikwe na shuka. Naam. Kisha akataja hadithi ya nane amboku anaipokea mametu Aisha radhiyallahu anha anna Abu Bakr radhiyallahu an kuwa Abu Bakr radhiyallahu anhu qabala an nabiyy sallallahu alayhi wasallama baada mautih rawahu al-bukhari wa haditha mipokea al الله al-bukhari Abu Bakr alembusu muntume sallallahu alayhi wasallam ustudilla bihi ala jawazi takbili almayyit ba'da mautih Hii hadith wanachuoni na nayo kuwa yajuzu kumbusu mayyit ya kufa kwake wa ala wa tundabu tasjiyatuhu na kadhalika ni sunna au yanpendekezwa aw ni mwenye kufunikwa baada ya kufa بكر الكلجه كمفنوا امتت رسول الله كش اكا اكامبسو وهذه افعال صحابتي بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الاربعه نهني متندوا يا مساحبه رضي الله عنه بعد كفواك امتت صلى الله عليه وسلم لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الاربعه Nama hizi lafalu jaizatun ala asli ala asli baa tendo hili la masahaba si kuwa ilikuwa ni wanne wagifani yani makulafa wanne tu wafanye hilo Pasina wengineo katika umma la yajuzu katika umma na baba, baba mtu amefariki au ni mamako amfariki au ni ndugu yako uje na umbusu katika kichwa chake yajuzu hilo ni jambo ambaloakuwa ni ni mubah imekuja katika hadithi nyingine ya umul mu'minin ayy shara jalalahu anha Ana nabii sallallahu alayhi wasallam qabbala uthman ibn mad'un kwa mtume sallallahu alayhi kumbusu uthman ibn mad'un ndugu yake katika Arradaa ni ndugu yake mtume sallallahu alayhi katika kunyonya alipofariki mtume sallallahu alayhi alikuja na akambusu wa huwa mayyitun wa huwa yabki alimbusu na ilhali huku akili ya mtume sallallahu alaihi wasallam au kala au asema umil mu'minina wa ainaahu tadrifan tahraqani alimbusu na huku macho yake mtume sallallahu alaihi wasallama yakibubujikwa na machozi yajuzu kumbusu maiti lakini mipaka hapa yazingatiwa kisheria Wambusu mtu ambaye kuwa ni katika wanaume aiyo wala si mwanamke aje mtu toka mbali anambusu aiywa mwanamke ambekuwa si katika eh, Mahari mzake haijuzu hilo kama ni mwanamke utambusu au kama ni mwanamke anakuja kumbusu Au ni babake anambusu au ni ndugu yake au ni mme wake Na, na kinyume hivi hivyo kuwa mwanamke anaweza kuja kumbusu ni dadake ni mamake ni nyanyake hawa walakin usinde ukambusu ni binti ya jirani. Aiyo au mtu ambaye kwa ni wakando hasha haijuzu hilo. Haijuzu hilo. Naam. Nakubusiwa abusiwa wapi? Muende ikaje swali. Maana kinuje tamko wazi kuwa abusiwe eh? Kutoshi. Kwenye utosi hapa ndiko kunye utosi hapa. Eh? Hii ni paji la uso. Kwenye paji la uso. Eh, kwenye paji la uso. Kwenye paji la uso, busuo kwenye paji la uso. Na kuwa ayo lenal-kubla, ayo, ayo kabalehu, huwa ni mdomo. Huwa ni mdomo. Naam. Ya juzu ukawa utambozo ni dada au ni mamako. Ayo au ni mke wako. Ya juzu hilo. Lakini kubusu huku ni ishara ya kuwa alikuwa ni mtu mpendwa ni mtombei kuwa aridhiwa na watu dalili na ishara ya kuwa ni mtu alikuwa mzuri baina ya watu wallahu a'lam nعم al-hadith ath kisha ya, ya tisa aipokea Abuhurai raziyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam akal kwa mtume sallallahu alayhi wasallama alisema nafsu almu'mini mu'allaqah bidaynihi nafsi yamtu mu'min huwa ni yenye kunyinizwa kwa ajili ya deni alizokuwa nazo hata yukdba anhum mpaka ziwe nizo yenye kulipwa mpaka zile deni ziwe nizo yenye kulipwa nafsi kama ilivyotangulia kuwa moyo wa mwanadamu au mtu anapofariki aiyo moyo huo ni wenye kutolewa ikawa ni yenye kunyanyuliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mekuja katika mapokezi huenda mpaka katika kupelekwa mpaka katika chini ya arshi mpaka chini ya arshi ya Rahman kisha baadaye ni yenye kurejeshwa Asa mtu muumini ambaye kwa amefariki na hali anazo deni anazo deni alikuwa amekopa nafsi yake huone yenye kunyinyizwa ku, baina ya mbingu na ardhi si yenye kupelekwa Na ambako kuwa nyio zote huone zenye na nafsi zote huone zenye kupelekwa huone yenye kubakia hapa katika wingu au mbingu baina ya mbingu na, na ardhi mpaka deni hiyo inaponipwa ndipo nafsi hii huwa ni kurejeshwa warada atashdidu fi imepokewa au imekuja ahadiith ambazo kuwa zina makemeo makali kusiana na mtu kutolipa deni Ima kwa ye kuwa mtu asikuwa na mwelekeo akawa ni anaitwa mumatul Mumatul ni mtu ambaye kwa ni mwenye kuakhirisha njoo kesho njoo baadaye nitakuangalia si sasa hivi yani usha ile kipindi cha maahidiano na tarehe ya kulipa deni ishafikka wapata kuwa mtu anakuakhirisha Anakuakhirisha Mumatul huyu mtume swalla sallam amemkemea vikali sana hii tabia imekemea imekuja hadith zenye kukemea na watu kubakia na deni za wenzao بالي حتى ترك صلى الله عليه وسلم الصلاه الا من مات وعليه دين حتى تحمله انه بعض الصحابه imkuja hadith nyingine kwa mtume صلى الله عليه وسلم alikufa mtu akauliza je anayo deni wakasema kwa ndio anayo deni mtume akaacha kumswalia mtu huyo akaacha kumswalia hatta tahammalahu annu ba'du wakawa ni mwenye kuchukua kuwa mimi nitakuwa ni mwenye kulipa deni yake ndipo sa mtume sallallahu alaihi akenda kumswalia hizi zote ni dalili na ahadi kuwa zina makemeo makali ya watu kuakhirisha na kutolipa deni za wenzao wa akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yughfaru lishahidi annahu inda awwali daf'atin min damihi kadhalika imekuja katika hadith nyingine ametaja Imam Muslim katika sahi yake kuwa alokufa katika vita yani ni shahidi basi yughfaru lahu aywa inda awwal daf'atin huwa ni munyekughfiri wa madhambi yake yote na katika ile damu au tone la kwanza la damu yake linapomwagika kullu dhanbi illa dayn ila na deni hilo hasamehewi yema dhambi mengine. ambayo kuwa hahitaji tauba ni mwenye kusamehewa ila na deni yake hilo huwa halimpumoki anabakia kuwa madinun ni mwenye kudaiwa Hiyote kuonyesha kuwa deni ina uzito si jambo ambalo kulatakwa lipuuziliwe la bali watu wawe na haraka ya kwenda kulipa deni hadhalif hadith, hii hadithambokuwa tumeisoma ya bihurera minadala'il ala annahu la yazalu almayt mashghulan ni dalili kuwa mtu maiti alokufa huwa bado yuko katika kushughulishwa ashughulishwa na mambo ambayo kuwa ni ya ulimwenguni huku nyuma katika matendo yake nayo ni deni baada ya mauti baada ya kufa kuna jambo bado huwa ni mwenye kuulizwa na kukumbushwa jambo kadha jambo kadha nini taib fafihi hatun ala takhallus anhu qabla Hii hadithi hadith yatuhimiza tuwe ni wenye kutakhallas kujisafisha kutoka na deni ambazo kuwa mtu azichukua kabla ya ye kufa hata kama ataandika wasia kuwa fulani na fulani nilichukua kutoka kwao deni kiwango chake ni kadha mtakapokufa kabla sijalipa na basi ichukuliwe katika mali yangu na awe ni wenye uh, wawe ni wenye kulipwa deni zao wa idakaana hadha fi deni hii ni katika deni hii ni katika deni, deni. ambapo mtu alofariki huo ni mwenye kuulizwa na kushughulishwa nayo bado amfariki lakini yale ya duniani bado anafuatiliwa nayo asema mwanachuoni al-amir sunani hii kama ni deni fakaifa bima ukhid gasban wanahaban, wa salban itakuwaje mali za watu zilizochukuliwa kwa mabavu kwa kunyang'anya kwa kuhadaa itakuwaje kama deni ulioenda kuiomba kwa njia ya uzuri na mkaafikiana na ukapewa na kwa na kwa kukubaliwa hilo wewe washughulishwe na kule Bali mtume sala sana mamiache kusalia na maiti haswaliwi na mpaka deni tujue mwelekeo wa deni hiyo kama hizo ni deni itakuwa je zile mali ambazo kuwa wengi wa watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa atupe salama huo wanakufa na ilhali hali amemdhulumu huyu amenyanganya na huku na ametapeli huku amedanganya huku akakusanya maamwali amekusanya amual za watu yatakiwa watu wawe na tahadhari na swala linalofungamana na mali na haki za wenzao yatakiwa mtu atakhallas kutokamana nayo kabla haijakuja siku ambayo hana namna Ila tawabu zake ndizo ambazo kwa zitachukuliwa bali yuko kaburini na ilhali huku anazomewa na, ku, na kuzomewa na kwa ajili ya deni ambazo kwa alizichukua au kwa ajili ya mali ambazo kwa alizinyang'anya hii hadithi yatuashiria na kutuelekeza kuwa endapo mtu atakuwa ni mwenye kufariki au mwenzake atakuwa ni mwenye kufa, kufariki basi yatakiwa katika mambo ya misingi yasisahulike ni kuwa deni zake ziulizwe kama alikuwa amedaiana na mtu basi yule ambaye alimpa deni na aje na ajitambulishe na atoe uthibitisho kusiana na deni zake ili ziwe zenye kulipwa na kama ni yeye alipea na deni kwa watu basi na wajitambulishe kama haijulikani wajitambulishe kuwa mimi nilichukua kiwango fulani ya pesa kutoka kwa fulani na tuliahidiana kuwa nitazilipa lakini mpaka leo hii nikachelewa kwa hivyo nawajulisheni kuwa ninazo deni zake na niko kuzilipa Alipwe na alipane alipo deni zake na ye kadhalika wale warithi wake wao ni wenye kulipa wakadhalika imekuja katika aya za mawarithi kuwa mirathi hazigawani mirati hazigawani mirathi hazigawani nam illa baada ila baada ya wasia au deni ila baada ya kutolewa wasia zilizozweka yule maiti kuwa fulani na fulani wapewe kadha na baada ya deni zake kadhalika kuwa ni zenye kusafishwa. Hapo ndipo mali ilobakia itakuwa ni yenye kugawanyezwa. Vitu hivi viwili ni vinye kutangulizwa, deni na wasia. Ndipo samali, ndipo mali ambayo itabakia, wawe ni wenye wa kugawanyiwa wale warithi wake. Kinyume na leo hii watu huenda mbio sana. Hili ni langu, hilo ni langu, baba ameniaachia hili, mimi ndiye ambaye kuikuwa nyuma yake baba. Watu huyo huku wakisahau kuna mambo muhimu sana. Kuna haki na maelekezo za kisheria. kuwa pengine kuna wasia ameandika. Na kuna deni ambazo kuwa adaiwa zatakiwa ziwe zenye kulipwa. atakiwa watu watanabahi Wasipapie kwenda kuchukua mirathi na ila hali mali hiyo inazo hukuku nas. Kuna haki za watu ndani yake hii itakuja kuwapelekeeni nyinyi mlorithi kadhalika mkaingia katika mlango wa watu ambao kwa wana deni za watu wana deni za watu bali hapa ya juzo au ya faulu kuwa mirathi yoyote hilo rithiwa na ila hali yule maiti aloacha. aliacha wasia fanyeni halahala murejeshe na mpatiane wasia alizotoa yule maiti na deni zozote ambazo kuwa aliziacha ni mkao ni wenye kuriti mali kabla ya kuzilipa basi na watu wafanye halala kwenda kuzilipa zile deni namp Al hadithu tasil wa ali ibn abbas radhiyallahu anhumā 'an an sallallahu alayhi wa sallam qāla fi alladhi 'an rāhilatihi fa māta igsilūhu wa sidrin wa kabla ya kuingia katika masail ya kumuosha maiti nam tumepitia mambo ambayo kuyametangulia au yanatangulia wa maiti na kuwa kunazo hukuku za kideni kunako haki ya huyu maiti kufunikwa na kustiriwa mwili wake nam huku watu wakijiandaa kuja kwanza katika shughuli za kumosha na kumosha kumkosha yule maiti nadhani mpaka hapa atachukua nafasi kidogo kama kuna swali au istifara